Fa in nasdaq hadithi kida wallahu wa khairu al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umur yang fa inna kullam muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin fi an-nar amma ba'd fa wa akhwati fi din rahimakumullah para di mana saja anda berada semoga Allah s.w.t. wa berikan rahmat kepada kita malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada penjelasan makna ia kana abdu wa ia kana asta'in dari 300 poin yang kita rencanakan kita akan masuk pada poin ke-120 ke-120 ya 120 pada poin ini al Syekh Abdul Rahman Ad-Dussar Rahimahullah menyebutkan al ubudiyyah as-sadiqah yastalzimu muhasabat al-Nas bi kulli shaklin da'im bi shaklin da'im wa mustamirr muhasabatuha 'ala al-aqwali wal al-af'ali wa an-nawayah liyabqa al-'abd fi dhalika kulluhu muttafiqan ma'a wahdillahi subhanahu و محاسبة النفس دليل على الشعور بالرقابة الإلهية وبلاغ العبد ملتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه hmm. وإلم تكن تراه فإنه يراك. Padahal ini bahwas orang hamba Allah yang menyatakan ia akan berdoa ia akan setain secara jujur maka dia akan pasti selalu melakukan usaha untuk mengevaluasi diri, محاسبة النفس. Dan upaya memperhatikan diri dengan cara mengevaluasi itu dilakukan dalam tiga hal. Pertama kaitan dengan masalah ucapan, kaitan dengan masalah perbuatan, dan kaitan dengan masalah niat. Hal itu harus dilakukan terus-menerus dalam rangka untuk menjaga keutuhan hamba itu dalam kaitannya dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sudah sesuai, ataukah tidak? Dan evaluasi pribadi masing-masing hamba Allah itu akan menunjukkan adanya perhatian bahawa Allah Swt selalu memperhatikannya, bahwa Allah Swt selalu hadir di dalam kehidupannya, dan sampailah hamba itu mencapai tingkatan, sebagaimana kata Nabi SAW mencapai tingkatan ihsan Yaitu, agar engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihatnya, sungguh Allah melihat engkau. Para pendengar doktor rahimahkumullah. Upaya manusia untuk mencapai puncak kebaikan dalam hubungannya kepada Allah, memang harus terus dilakukan. Tetapi, hambatan-hambatan dalam hidup ini sangat banyak sekali. Yang itu harus terus kita sadari. Artinya sebagaimana. Kata Rasulullah SAW. Hmm. Orang untuk mencapai surga. Itu harus bersungguh-sungguh. Bersusah payah. Karena segala hal. Yang akan mengarahkan seorang kebala surga itu. Memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Hmm. Dan itu seringkali. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Yeah. Tetapi selama kita menyadari bahwa ini adalah jalan kebenaran Yang diridai oleh Allah SWT Yang jelas arahnya Jelas petunjuknya hmm. Ada contohnya dari Rasulullah yeah. Maka justru itulah yang menjadikan hamba itu Merasa tenang hmm. Merasa tentram hmm. Merasa mantap hmm. Untuk menjalani, menjalani hidupnya Dengan segala macam tantangan yang akan dihadapi Dan ingatlah Jalan menuju, suruh, menuju neraka sebaliknya akan dipenuhi dengan segala macam kaitan dengan syahwat. Nah, sekalian inilah pentingnya kita untuk selalu mengevaluasi diri. Sudakah kita mensyukuri atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita? Tidak diberikan kepada orang orang lain. Berapa banyak di antara penduduk manusia di dunia ini yang belum memeluk Islam? Padahal, jika seseorang dalam hidupnya tidak memeluk Islam, maka itu berarti kerugian dunia dan akhirat. Dan manusia Muslim itu adalah pilihan Allah. Apakah kita sudah bersyukur dengan pilihan Allah ini? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Semua Rasul al Kitab adalah dzatafina min ibadina, yeah. faminhum dzalimul nashe, waminhum akhtasid, waminhum sabiqun bil khairatibidhl." Wah, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku, kata Allah Tapi sayang Orang-orang yang menjadi hamba Allah itu ada yang balim ya. Ada yang pas-pasan Ada yang kemudian bersungguh-sungguh Di dalam ketaatan kepada Allah SWT Nah, sekalian Kita telah diberikan oleh Allah Suatu kemuliaan Dengan Islam yang kita miliki Dan ini adalah kekayaan yang paling mahal yang tidak boleh kita lepaskan Yang tidak boleh kita jual Dengan segala sesuatu Yang lainnya Yang nilainya kecil itu Maka jangan sampai ada seorang wanita muslimah Mau dinikahi oleh orang non muslim Karena itu hukumnya haram Apalagi kemudian Dia menjual agamanya Melepaskan agamanya Masuk ke agama lain Mengikuti agama sang suami Na'udhu Billah Ntarik Jangan sampai kemudian karena iming-iming harta, duit, makanan, jabatan, ataupun yang lainnya kemudian kita berani melepaskan Islam kita. Atau merusak keutuhan Islam kita. Sungguh orang seperti itu pasti akan merugi. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah a'tad dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah akan berikan dunia ini kepada orang yang Dia cintai maupun Dia benci kepada orang mu'min maupun orang kafir. Lain Allah taala di nabi Muhammad, tapi Allah hanya memberikan agama kepada orang yang Dia cintai. Kita dicintai oleh Allah swt dan kemudian kita diberikan Islam. Jangan kita sia-siakan Islam yang kita miliki ini. Ini faulah yang harus kita. Kita apa kita sadari nikmat yang terbesar dalam hidup ini bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi kaum Muslimin meskipun ada sebagian orang merasa kecil hatinya merasa minder karena melihat orang Islam di dunia terutama mundur miskin tertinggal bodoh dan macam-macam kondisi yang sangat apa, mengenaskan dan itu tentunya bukan salahnya Islam itu salahnya mereka sendiri. Karena Islam tidak mengajarkan sesuatu yang merugikan manusia. Tetapi justru selalu mengarahkan untuk kepentingan manusia di dunia sampai di akhirat. Maka saudara sekalian, inilah satu bentuk evolusi yang harus kita sadari. Nikmat Islam. Kita juga Allah berikan bentuk kesehatan yang luar biasa. Ya harusnya kita gunakan kesehatan ini dalam ketaatan kepada Allah. Betul saya. Kita akan tahu arti daripada arti kesehatan ini kalau sudah sakit betapa nikmatnya sekitar kalau sudah sakit makan tidak enak semua terasa tidak enak tenggorokan sakitnya begitu makanan tercapai ya, lihat orang apa ini bergairah begitu kita sedih ini nikmat yang luar biasa kesehatan ini tapi sayang Sebagaimana kata Allah, nikmat ini mabubunfih maka sirom nas asheh tol farah. Orang banyak tertipu karena dua nikmat ini. Lalai mereka. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Nah, kesehatan kita harus kita gunakan di jalan Allah. Dan kalaupun Allah berikan kepada kita penyakit sehingga kita terkulai, sehingga kita kemudian menjadi lemah, kita syukuri karena itu adalah merupakan pengampunan buat kita. Mengangkat derajat kita dan Allah sedang menegur kita untuk kita semakin berdekat kepada Allah, jangan malah menjauh dari Allah. Hikmah dalam kesehatan dan sakit luar biasa harus kita ambil dan itu harus kita evaluasi terus menerus. So, orang kalau hmm. nggak sehat dia sakit, kalau hmm. nggak sakit dia sehat ya tidak lepas dari pada itu. Dua itu saja. Itu saja. Hmm. Makanya kita perlu untuk apa menjaga keutuhan itu. Eh. Bahkan orang-orang saleh itu mereka merasakan nikmatnya sakit. Sebagaimana orang lain merasakan nikmatnya harta. Menemakan nekmatnya dunia dan seterusnya. Ini <laughs> ya. nah, oh, ada matinya. Luar biasa. Nah, Itu makanya bagaimana? Kenapa mereka selalu berkaitan dengan Allah SWT? Hmm. Semua yang dia peroleh dirasakan itu berasal dari Allah. Hmm. Dikembalikan kepada Allah. Dan berharap kepada Allah. Hmm. Ampunannya, rahmatnya. Jadi ajaib buat orang mukmin gitu. Luar biasa <laughs> orang mukmin itu memang seperti itu. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur. Mm -hmm. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Yeah. Itu senjata yang paling ampuh. Makanya orang mukmin itu selalu seimbang dalam hidupnya. Tidak goyang, tidak kemudian bergeser sampai kemudian kepada tingkat depresi Atau mm -hmm. kemudian apa ini menjadi Satip hilang keseimbangan bahkan kemudian bunuh diri. Naudzubillahin daleik. Itu suatu sikap. Hilangnya keseimbangan keimanan pada diri orang itu. Hmm. Dan yang kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah nikmat waktu. Hmm. Yang seringkali manusia kurang sadar. bahwa dia ini adalah merupakan kumpulan daripada hari. Setiap harinya berkurang berarti jatah hidupnya berkurang. Inilah waktu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan, bukan ulang tahun saja. Apa arti ulang tahun <laughs> itu? Itu sebenarnya harusnya penyesalan bukan kemudian kebahagiaan, kebanggaan. Tapi itulah kehidupan manusia karena telah mengikuti jejak orang-orang muslim hmm. Mereka mengadakan ulang tahun. Kita pun ulang tahunan. Hmm. Untuk apa kita ulang tahun itu? Padahal yang harus kita sadari. Umur kita bukan bertambah tetapi berkurang. Dan apa yang telah kita persembahkan untuk Allah. Nah, apa benar. kita kemudian perbuat untuk memperjuangkan Islam. Yeah. Apa amal kita yang telah kita bangun untuk kehidupan akhirat kita. Nah karena itu, mendengar Daktar Rahimahumullah. Ini poin-poin yang kemudian harus kita sadari supaya kita kemudian nanti akan melakukan evaluasi lebih lebih dalam lagi tentang bagaimana dan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini sampai hari ini sehingga kemudian kita persiapkan ketika kita berjumpa kepada Allah maka kita berjumpa dengan muka tersenyum yeah. wajah yang berseri-seri yeah. dan Allah katakan ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiatan mardhiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Nah, yeah, Allahu Akbar. Jiwa yang tenang. Yeah, kembali kepada Tuhan. tadi sampai tentang mutmainnah set. Yeah. <laughs> <Warahmatullahi laughs> Kayaknya lebih bisa di dalam setengah jam lagi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kembali kepada uh, upaya kita untuk yeah. memperbaiki di terus-menerus. Hmm. Maka uh, yang harus kita sadari bahwa kita hidup ini hanya sebentar dan sebentar lagi akan uh, menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan ada pertanggungjawaban. Makanya ada satu ayat yang paling ditakuti oleh para ulama dan ini ayat ini akan menjadikan kita untuk selalu mengevaluasi diri. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah katakan, Ya yu aladina taqullaha Allaha waltaandur nafsamaa qaddamat yad, wataqul Allah inna Allah khabirun bima ta'amlun. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa Melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Maksudnya, apa yang sudah dia persiapkan untuk Bekal, menghadapi dia. hari akhirat itu. Allah ulangi lagi. Bertakwalah kepada Allah. Hanya ada dalam satu ayat ini, terdapat dua perintah bertakwa kepada Allah. Ada cuma ada... jarang? Ya? Dua. Enggak jarang. ada ayat lain kecuali ayat ini. Hmm. Dalam satu ayat, mengandung dua perintah bertakwa kepada Allah. Hmm. Untuk menyadarkan kita, agar supaya kita bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat itu, hmm. ya. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Nah, karena upaya untuk menyadari apa yang sudah kita buat untuk Allah, yeah. apa yang sudah kita buat untuk akhirat kita, hmm. maka inilah yang akan mendorong kita untuk selalu mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana dan seberapa besar. Pengorbanan kita untuk Allah sampai hari ini. Ketika ada seorang penguasa bertanya kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, seorang ulama, tabi dia tanya, kenapa kami ini kok takut mati? Beliau menjawab, karena kalian membangun dunia kalian dan merusak akhirat kalian. Karena itu kalian tidak akan mau berpindah dari sesuatu yang terbangun kepada sesuatu yang rusak. Nah kita harus kemudian bagaimana kemudian merubah keadaan. Jangan sampai takut mati, Yaitu dengan membangun akhirat kita tanpa meninggalkan dunia kita. Itulah yang Allah katakan: Wa bṭāqīfī ma atak Allāh dar al-akhirah walatānsanāsi bākam al-dunyā. Yang kamu harus terus mencari bagaimana mendapat ridha Allah. Untuk akhirat kamu. Hmm. Tapi jangan kamu lupakan dunia kamu. Nah, kalau kita sadari begitu pentingnya akhirat dibanding dunia, sekarang yang terjadi sebaliknya, orang hmm. lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Semua waktu, tenaga, pikiran lebih banyak dikerahkan untuk mencapai dunianya. Tetapi kemudian sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran baru untuk akhiratnya. Dan ini tentunya satu cara yang terbalik, satu pemikiran yang keliru. Karena Allah katakan, wala'akhiratuhu khairilah kamilululah. Akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, karena itu bangunlah kita untuk kepentingan akhirat kita. Jangan kemudian terlena dengan hanya sebatas dunia, lupa kepada bangunan akhirat kita itu. Mendengar dekat dekat Allah ingatkan kepada kita. Dalam surat An-Nur ayat 21. Walaulafadhlillah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu samii'un 'aliim. Kalau tidak karena karunia Allah kepada kalian kata Allah dan rahmatnya maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bagus benar-benar sama sekali. Tetapi Allah lah yang membersihkan itu semuanya kepada siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha mendengar Dan maha tahu Sesekali yang makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Satu, satu doa Mudah-mudahan doa ini Semua kita bisa hafal Atau memang sudah hafal Dan jangan kita lupakan untuk kita baca Setiap kita dalam sholat Atau di luar sholat Allah SWT Maha pengasih Maha pemberi dan zikrah yang Rasul al sallallahu alaihi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Allahumma atina nufusana taqawah wa zakkihha anta khairu man wa mawlahha saya ulangi lagi Allahumma Allahumma atina nufusana taqawah wa zakkihha anta khairu man zakaha, anta wa mawlahha ya Allah Berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami itu ya Allah, karena Engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah pemiliknya, Engkaulah penolongnya ya Allah. Kita manusia lemah, yang suka lupa, suka lalai, suka teledor, suka malas, suka jelas, suka tamak. Okay. Suka mempunyai penampilan yang ingin tampil, menonjolkan diri, sombong. Seringkali kemudian-mudian itu membuat kita lalai kepada Allah. Menipu diri sendiri. Yang oleh kebanyakan orang sekarang disebutkan banyak orang di antara mereka yang pakai topeng. Tidak yang sebenarnya. Nah sesekalian untuk upaya dalam perbaikan diri kita dengan muhasabah. Inyap evaluasi terus menerus itu, maka yang harus kita sadari, apakah yang ada dalam kalbu kita ini benar-benar untuk Allah? Sudah mengenal Allah, kita arahkan ke arah Allah supaya semua ni niat kita itu ikhlas karena Allah. Karena pekerjaan yang paling berat itu adalah mengendalikan hati. Imam Syafiean asy-Syurrahim al Allah menyebutkan. Pekerjaan yang paling berat yang aku alami dalam hidupku adalah meleruskan hatiku ini. Karena jika kemudian aku mampu mengendalikan dalam satu saat, dia akan berpaling berbeda arah dalam saat yang lainnya. Nah, bagaimana kita selalu mengontrol kalbu ini? Supaya kemudian terarah betul karena Allah. Kita kemudian melakukan tawhid kita karena Allah. Kita mendalami ilmu kita karena Allah. Kita mencari nafkah karena Allah. Kita menikah karena Allah. Kita mendidik anak kita karena Allah. Kita bersaudara karena Allah. Kita membangun persahabatan karena Allah. Kita melakukan seluruh aktivitas hidup ini karena Allah. Tentunya ini harus kemudian menjadi apa? Kesadaran kita untuk selalu mengontrol kalbu kita ini. Niat inilah yang paling menentukan arah seseorang. Allah tidak mau menerima amalan yang tidak ditujukan murni 100% satus kepada Allah. Nah, evaluasi kita pertama kali adalah bagaimana kalbu kita ini bersih. Karena Allah Swt. Hati kita terlalu kita isi selalu dengan Allah Swt. Untuk Allah dengan pertolongan Allah dan selalu bersama Allah. Hmm. Satu kenikmatan yang luar biasa. Itu luar biasa sesuatu. Kenikmatan yang luar biasa ketika kita sudah mengenal Allah Kita selalu mengarah ke arah Allah Dan hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah Kita selalu di atas garis Allah SWT Ketika begitu terbayang bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu kita? Luar biasa ya rasanya Itulah mereka. kenikmatan hmm. Kenapa ketika mereka sholat Betul. Mereka khusyuk hmm. Ketika mereka berjuang Siap untuk mati sekaligus hmm. Karena Allah hmm. Ketika seorang istri meladirin suaminya, hmm. mengurus si anaknya, hmm. menjaga rumah tangganya hmm. dengan rasa capi, hmm. penat. Kadang-kadang suaminya menyebalkan. Kadang-kadang hmm. kemudian mengalami suatu kekurangan-kekurangan dalam rumah tangganya. Dia lakukan semua itu karena Allah. Maka kemudian dia merasakan ini apa yang dia lakukan itu. Hmm. Berharap untuk mendapatkan pahala Allah, mendapatkan rida Allah, hmm. karena suaminya akan mengerti doinya. Kalau melihat istrinya ya begitu. Mati -mati yang begitu mati-mati yang di dalam menjaga keutamaan rumah tangganya. Maka benar-benar terhima ke Inilah kalbu yang harus kita arahkan. Ketika kalbu ini terarah, maka tidak ada satu pun kata yang keluar dari mulut kita kecuali dalam rangka untuk mencari nikmat Allah. Betul. Jangan pernah berkata sesuatu. Yang kemudian dapat menyebabkan murka Allah. Hmm. Kita mencoba untuk mengendalikan nisan kita. Hmm. Berapa banyak kita telah menyakiti orang tua kita. Berapa banyak kita telah menyakiti keluarga kita, istri kita, anak kita, hmm. tetangga kita, kawan-kawan kita. Hmm. Berapa banyak kita telah mengadu domba orang. Berapa hmm. banyak kita telah kemudian menggosip orang. Berapa banyak kemudian kita memfitnah orang. Berapa banyak kata-kata kita yang kemudian menyakitkan hati orang. Berapa banyak kata-kata kita yang mengandung kebohongan. Berapa banyak kata-kata kita yang kemudian mengandung penipuan. Berapa banyak kata-kata kita kemudian yang mengandung pengingkaran terhadap janji-janji yang -janji terdapat tetapkan. macam-macam ucapan. Yang kalau itu tidak disadari. Berbahaya bagi orang itu. Karena kata Rasulullah Sallallahu Kebanyakan orang masuk neraka itu Disebabkan karena lisannya dan Rasulullah menjamin Jika seseorang Mampu mengendalikan lisannya Dan mampu mengendalikan kehormatannya Antara dua bibir hmm. Dan antara dua kaki Dan buah-buah ini hmm. Kalau mampu mengendalikan itu Rasulullah jamin surga baginya Allahu Akbar hmm. Tetapi lihatlah perkataan orang sekarang ini Sepertinya enggak ada kontrol yang benar, yang tidak benar. Ya, Dicampur bohong adu dan sebagainya. Ya. Dianggap itu sepertinya tidak mengandung nilai apa? Konsekuensi tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan "Ida talaqal mutalaqiyani 'an qa'id, ma min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Ya. Ingatlah ketika dua malaikat yang berada di kanan kirimu itu Setiap kali mereka mencatat apa yang keluar dari mulutmu, meskipun satu kata. Apakah kata-katamu itu benar, atau kasar? Apakah kata-katamu itu dilihat oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Ini harus kita kendalikan di samping ini. Kemudian baru kita arahkan perbuatan kita. Sudahkah kita berbuat karena Allah? Sudahkah kita berbuat sesuai dengan syariat Rasulullah? dan ini akan membuat semacam suatu evaluasi menyeluruh terhadap semua perilaku kita dalam kehidupan kita ini. Sudakkah kita melaksanakan salat karena Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Sudakkah kita kemudian menjalani hidup ini, mencari nafkah ini karena Allah sesuai dengan syariat Allah? Sudakkah kita kemudian Melakukan pergaulan-pergaulan kita. Karena Allah sering sadat Allah Dan seluruh aktivitas kita ini. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Allah maha tahu tentang apa yang kita perbuat. Kembali ke lagi. Kita sebagai manusia. Ya. Penuh dengan kelemahan. Penuh dengan kekurangan. Penuh dengan. Segala macam. Gudaan. Betul, Kalau kemudian kita. Menyadari itu. Maka marilah kita untuk kemudian mengeliminir menge menge menge hmm. ya, minimal mengurangi yeah. memperkecil pengaruh kesalahan-kesalahan tadi itu kelemahan-kelemahan itu untuk tidak kemudian menjadi suatu bentuk musibah hmm. dalam kehidupan kita kita membuat kesalahan yang akan kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt karena itu para pendengar Dato Rahimakum Allah kita mencoba untuk memperkecil sedikit Ya. Yeah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kaitan kita dengan Rasulullah. Ini adalah satu bagian yang tidak boleh kita lepas. Dan harus yang kita jadikan. Yang paling utama dalam hidup kita. Targetnya adalah. Mencapai diri Allah. Mengikuti jejak Rasulullah. Hmm. Mencintai Allah. Mencintai Rasulullah. Lebih daripada yang lainnya. Hmm. Dan jangan sampai kita keliru. Ketika kemudian orang itu mengaku cinta sama Allah. Hmm. Tapi isinya melanggar Allah. Makanya, hatim asal mengatakan, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, sementara perbuatannya melanggar Allah, maka dia itu pembohong. Begitu pula, kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah, tetapi kemudian tidak mengikuti jejak Rasulullah, bahkan melanggar Rasulullah, membuat aturan tersendiri bertentangan dengan aturan Rasulullah. Hmm. Maka itu berarti dia berbohong kepada Rasulullah hmm. Rasulullah Al-Afiyah Karena itu Ini yang harus kemudian menjadi Inti masalah kita Kaitan kita dengan Allah Kaitan kita dengan Rasulullah SAW Yang kedua Bagaimana hubungan kita Dengan Al-Quran Jauh dekatnya kita dari Al-Quran Menunjukkan jauh dekatnya kita dari Allah makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghantamkan Al-Quran tiga hari sekali. Hmm. Kalau enggak, bisa, ya seminggu sekali. Tua hmm. minggu sekali. Sebulan sekali. Para ulama mengatakan, jangan kurang daripada empat puluh hari sekali. Engkau menghantamkan Al-Quran. Yang pertanda kamu adalah orang yang dekat dengan Allah. Hmm. Sudahkah kita sedekat itu dengan Al-Quran? Ini semua masing-masing kita yang lebih tahu. Ya. Yeah. Sejauh mana kita kemudian Ketika berbicara merujuk kepada Al-Quran hmm. Ketika menyampaikan sesuatu Kita kemudian menyeder Al-Quran yes. kita mengingat, Ketika mengingatkan orang Kita kemudian membawakan dalil Al-Quran Luar biasa betul Ketika kita menasihati istri kita Keluarga kita Kita bawakan Al-Quran Al-Quran selalu terniang Dalam rumah tangga kita hmm. Coba kita lihat banyak keluarga di pagi hari Sudah terdengar musik Hmm tidak dengar Al-Qur'an. Iya. Yeah. Subhanallah, hidupkan rumah tangga kita dengan Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, "Nawwiru buyutakum biqira'atil Qur'an." Dia si cahayai rumahmu dengan banyak baca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita kemudian menyadari atas bahayanya syaitan? Yang akan terus berusaha untuk menjurumuskan kita, menyesatkan kita, menghancurkan kita, membekikan kita jauh dari Allah Swt. Sudakah kita kemudian mampu untuk apa ini? Menghalangi semua langkah setan ini, pihak banyak setan jin maupun setan manusia yang harus kita kemudian upayakan untuk bagaimana kita menguasai mereka. Jangan kita dikuasai oleh mereka. Iya. Makanya hal itu tidak mungkin kecuali kalau kita selalu berhubungan dengan Allah Swt. Karena Godaan jin, setan jin itu sampai kepada urat darah kita, yang tidak mungkin kita bisa hentikan kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekalian ini harus kita upayakan bagaimana mengetahui tentang seluk beluk di budaya setan supaya kita dapat menghindarinya dan dapat kemudian menguasai Dan segala macam pengaruh pengaruh setan itu agar kita hancurkan setan-setan itu. Dan Kemudian kita membangun diri kita dalam hubungan kepada Allah tanpa dibengkiri oleh godaan syaitan itu. Hmm. Mampukah kita melakukan itu? Jadi kita harus membersihkan diri daripada pengaruh syaitan. Termasuk dia tanya kalau mau tidur waktu yeah. kemudian membaca dikir dikir. Tabarok itu satu. Kalau, kalau ya kalau kalau tabarok itu uh, dibaca untuk supaya kita terhindar dari adab kubur. Hmm. Kalau kita meninggal pada hari itu. Dan kita baca apa ni surat al-mulk hmm. itu akan menyebabkan kita terhindar dari adab kubur. Dan itu memang sahih saja. Adakah saya? Jadi itu artinya kita tidur. kita bisa amalkan itu. Hmm. Hmm. Hmm. Yang Kemudian uh, kita baca ayat kursi kita baca hmm. akhir dua ayat terakhir surat pada surat al-baqarah. Hmm. Kurwullah hmm. tiga hmm. kali hmm. kurwullah tiga kali kurwullah tiga kali. Kemudian kita baca doa doa. Kemudian kita apa ini, uh, uh, men men men Menyampaikan segala hal yang ada dan beri kita kepada Allah yeah. Sambil kita evaluasi diri kita mm. Ketika bangun pun seperti itu Kita melangkah selalu ke arah Allah Dalam raka untuk terlindung dari pengaruh syaitan ini Nah kita harus banyak berlindung daripada godaan syaitan, godaan syaitan. Mm. Kemudian uh, bagaimana kita uh, dapat menjaga hubungan kita mm. Dengan Allah dalam berharap mencapai surganya yeah. Sudahkah kita kemudian melangkah Untuk mencapai surga Allah itu Dan yeah. kemudian juga Kita bagaimana berusaha untuk Menginjai daripada neraka yeah. Karena ini adalah merupakan satu apa, Titik akhir yang kemudian sangat Menyedihkan Dan kita berharap tentunya Semuanya dapat kemudian terkendali dengan baik Hidup dengan benar Dan meninggal pun masuk surga yeah. itu harapan setiap muslim tentunya Betul, Dan ya. itu semua atas kesadaran kita Dalam rangka membangun hidup ini untuk selalu merasa terkontrol dengan Allah, yeah. sehingga kita beribadah itu karena Allah, untuk Allah, dan selalu kemudian diperhatikan oleh Allah, dan bersama Allah SWT. Dan itulah merupakan pertolongan yang luar biasa pada kita, jika kita sadari, untuk selalu kemudian mengoreksi diri, dan berbagi diri, dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Dan kalaupun ada kaitan dengan yang lainnya, itu pun dalam rangka untuk apa ini uh, mengoreksi daripada apakah ini sudah diridhai oleh Allah Subhanahu dengan aturan Allah atau tidak. Iya, barakallahu fik. Ya rekan-rekan, <laughs> ya, mungkin nanti kita akan di 8816363.